Muhimu kumomba Allah kile chochote cha haki na cha kweli Allah atie baraka na kabuli kwetu sisi wazungumzaji kadhalika ndugu zetu na na Allah ajalie niweje kusikiliza maneno na kufuata yaliokuwa mazuri lakini pia watu jitathmini katika maisha yetu sisi na familia zetu e, yale tunayoyajua katika dini na ile tusoe jua katika dini na kufungua ukurasa mpya kwa mtafanyeje tusome uislamu sahihi tujifunze kadhalika kuna majukumu ya watoto wetu na nyuma yetu katika vizazi vyetu na wao wataufahamu vipi uislamu wa sawa na zama mnazijua namna zilivyo na ni mengi na makundi ni mengi mapotofu kadhalika kuitetea na watu kuhimizana kufuata uislamu kama waleokuwa na maswahaba kumtume sallallahu alaihi wa sallama na kuachana na njia za bid'a na makundi mapotofu na dawa za dhalala zitalinda watu imani zetu na dini yetu lakini pia zitalinda watu miili yetu pia na mali zetu na mambo mengine watu wafanye subra katika mambo ya kilimwengu dunia ina mambo mengi watu wawe na katika huu ulimwengu muda wa kwao wanajua na wakati watu tarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wakati utafika sote sisi hakuna hata mmoja tikikuwepo. Sote tunazungumzana. Utafika wakati hakuna hata mmoja. Tumesha kwa Mola wetu. Kwa mambo mengine watu wafanye sudala. Kwenye katika dunia Hupati mambo yote yakatosheleza. Pepo ndio ambayo ilikamilika. Lakini dunia haupati mambo yote yakatosheleza mapungufu yatakuwepo na Allah anakuanza kuunja kwenye mitihani kwenye mambo mbalimbali mbali. kwenye watoto, kwenye mali yako, weo mwenye mwenyewe afya yako, kwenye shughuli zako mbalimbali. Lakini Lau kama mtu hata wa Uislamu sahihi atashindwa pia namna ya kumdhania Mola wake wakati wa matatizo. Atashinda kumdhania na watu sio dini mtu anaamua uwe anasema bora akapumzike anasema hivyo yale khabari habari kwamba akifa huko kuna kupumzika yeye aliyepata khabari ile akaona bora aondoke akapumzike na anaenda kukutana na Mola wake Azza wajali lakini kuifahamu dini sahihi kunakupa akili pia mtu ya kuchanganua mambo lakini pia na ule ulimwengu leo na kesho Ulivokuwa jana sivyo Utakavokuwa kesho Utakavokuwa kadha unaujua huu ulimwengu lakini dini kikupotea taswira pia dunia itakupotea. taswira ya dunia pia itakupotea lakini dini ukiijua na ukiwa katika mfumo sawa ibada zako maneno yako menendo yako hata uwe na mali utajua namna ya kuyatumia pia ikishakuwa umeruzukiwa dini sahihi na kama nilivyotangulia kusema, baadhi ya watu wanadhani ukizungumza hivi kwamba wanazungumza kwamba hawa bwana hawataki dunia kabisa. Sasa ndio tushakuwepo tusiitaki vip. Eh? Tafanyaje? Kwani ili tuitake tufanye nini? Na? Ili tuitake tufanyeje? ehhe? Watu waje kataza kusoma. mtu Nukoaso madaktari tunahitajia. Tunahitajia na injinia. Au wale watu wa salafi watu wote wa hawataka. Eh? Na? A watu wengine useme hivyo. Unaweza ukawenda ukasema nyishi ndio wale msioataka watu madaktari eh? Sasa hawa wake zetu wa na nani? Kwani kabla ya Isa al na nani? Yani, sasa hayo ni maneno kama mnaamua sababu lakini namna ya kumsaidia mtu si hivyo. Kuna watu wamezungumza hivyo. Yani kuna watu wameamua wasemi neno hilo. Kuna watu makusudi wameamua wa semeno. Lakini sisi waislamu wasomi wako wengi katika fani mbalimbali mbali. hata wewe unyimwa pia mlosho sasa si ndo nyinyi pia kwa hiyo ukikubali manaji salafi elimu yako ifutikapo hapo udhiwizi wote ifutikapo kama hesabu unjitenga kama engineer unjitenga ndio hivyo mtihani tulionao ni hawa wasomi wetu je wanasehemu gani ya kufahamu dini yao Mone leo sio na kwa sababu huyu leo ambaye asifahamu dini huyu huyu ndio atakayekula rushwa sawa na huyu huyu ndio atakayetafeli na huyu huyu ndio mali ya serikali tukisema yake sema wajua cha serikali cha wote sasa wote mbona mimi situpate na hiyo lugha sasa hii kwa atejenga nyumba kwa ile hakuiba ofisini atanunua gari kwa pesa ya wizi hilo ndio ambayo sasa tupigana na hilo tusipati watu wa namna hiyo lakini amejaribu serikali ajili maslahi vituona kama wataibiwa lakini sasa tutashindwa to, to, kukaa manake wale wezi watu watokubali pia we we na maana mtu anaweza kusema We huwezi huko uku kazi huko huwezi wewe ulikuwa na dindindini hivyo ah huko huwezi unaona sasa yeye Muislamu hijani kwenda sijidana nayo. Anakuambia wewe eti utaweza kufanya kazi yeye kwa sababu nini? Wewe una dini dini. Hilo ndio nambalo sasa sitapingana. Kama usoma wewe ni huo, soma wewe. Kwa sababu utawacha jukumu kwa familia yako. Na hiyo dhulma haijafutiwa kwamba ukiiibia sasa serikali hakuna neno. Hapana, watu wasionee, watu waadilifu kama Allah mtakayokuzuku utaalamu, na isemo fulani umepata nafasi fulani saidia waislamu wenzio miji yako mtu watu wako kuwa na nidhamu katika matumizi yako pesa angalia vijana leo ukitembea namna wao lakini hawa wangekuwa wamejua dini wakasoma hayo masomo wakiwa wanaejua dini yao Wanaswali swala tano wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni watendaji bora kesho hawa katika hivyo vitengo watavowekwa katika hayo maofisi utakayoweka watajua hii rasilimali ya nji yetu watajua hii haki ya mtu lakini wasipojua watavuruga msipojua watafanya nini watavuruga kwani siya watu hajakatazwa hilo lakini ikiwa jambo limechanganyika na masuala kumkosea Allah kuna haramu ndani yake hilo ikatazwi na salafia tu bali uislamu na kama itakuwa linakatazwa basi ule usalafi ndio uislamu wenyewe sasa hilo itakuwa halikubaliki sheria haikubaliani na hilo kwamba mtu afanye jambo la maasi kwa sababu hata kumtii kiumbe katika maasi ya mtu haifai hiyo ndio dini ninayozungumza lakini si kwa maana yake ukisema hivyo basi mtoto kusoma shule asome shule isipokuwa Yawe kuna mahadili ya dini tunachosema lakini pia jambo lingine huyu mwanao anejua kiingereza huu Qurani anajua na kuswali anajua ha, hana muda wakondo chuona kwa sababu kule kutolewa ndio tunapogombana misaa kando awe na muda muda fa inini awe nao hizo shule za Kiislamu hizo is. mbona mtu anasoma miaka 7 akimaliza tajuzu amma hajui inakuaje shule hiyo hapo tutaposhangazwa sisi shule yaki Islamu, ya Kiislamu amemaliza Jografi majibu akijaza anajua sayansi anajua tena mtaalamu ana kipaji hii juzu amma inakosa vipaji kwa nini watu wa vipaji wakozekana sasa kule ikiwa amefeli, kazi yake kupiga walimu, maradhi vunjia kiocha, gari ya mwalimu mkuu huyo ndio waliletoa wewe chuoni. Basi huyu askii, yani wewe kama vile walioletoa ufanyie ruhia. Huyu askii, gaya mwalimu mkuu alivunjia, hata jela ya watoto pia alipelekwa. Hana bora akae hapa chuoni huyu sasa atakufaa, anifai. Anifai. Huyu bora ampeleke dukani kwako, atafaa. Lakini hapa atafaa sasa tusijalie kwamba mtu paka afeli huko Ashafanya matukio huko ndo amleta dini pia inataka watu wenye akili kuliko mnodhania hesabu za mirathi katika Uislamu haziposei Hakibaki kitu imekaa hivyo hivyo hesabu hiyo hakuna mtu anayejua kuliko Uislamu ulivyoweka nidhamu yake akibaki kitu watu wakija hiyo hakibaki kitu ndo Uislamu ulivyhesabu zake sasa ututu, watu wanaovuja vioo vya magari watajua hesabu Wakuzeni watoto na fanyeni wakfu wallahi kuna watu za watoto wakfu kwa ajili ya dini atumikie Uislamu. Waoneje ukamlea We una uwezo mali unazo Kuna watoto sita saba chagua basi hao wengine wasome dini. Pia kama una hela jenga msikiti na mwanao oshe katika msikiti. Nunulie vitabu Hasomeshe yeye kesho akisoma dini akawa anaweza kuwasalisha watu anaweza kuahutubia watu anafanya muhadhara anaatoa fatua na wewe uko baba umefanya jambo lile alikupendezi na anaelekeza mzee wangu ikitufanyei hivi ha, Chaguweni basi hata mtoto mmoja kwenye familia wahami hii dini si hivyo sasa atapata nafasi ya kwenda kusoma alafu huko atakutana na mambo mengine na hakuna kitu kicho kwenye itikadi yake ya dini. Ulimpeleka akasomea sayansi, akirudi hapa ameritaji. Anakoembe baba mimi naona kwamba, kwa nini kwa Mungu asaini nani? Eh? safari yote uliyoendea uje na jibu hili. Mungu nani? Kwa ni adhabu hii ya kaburi, mbona mtu tukimfukua tunamkuta vile vile? ndio watu wa hiyo sasa tutapata watu wa hiyo ah sasa mu kwani watu wakifanya madhambi huu moto si umeombea watu pia u baba ndio utakutokofu nikikubalia useminize kwa maana wewe umo eh yeah. hata pepo umeombea watu yale yeah. yeah, utapata watu wa hayara wamedangana wametua wa mitupi akili wametafakari kwa akili yake mtu vile alivyosoma yeye ametafakari akaona kwamba Mungu hakuna bwana haiwezekani Mungu hakuna watu wanadhulumiwa hivi vya fule naidhulumwa naishi ah, Mungu hakuna maana kuna watu simetafakari akapata jawabu hilo tutapata watu na neno na miji itakosa wasomi. Na watu wengi watakuwa wajinga. Na dhulma itaenea na maasi itaenea. Huyu leo mwanao wewe uko hai huwezi kuuza ardhi yako hii. Yeye atakuja teiuza. Atajingoa basi. Wewe mwenye ukubali hata upa milioni ngapi hutaki kabisa. Utakula muogo wako na dagaa lakini ubaki hifo hivyo kwa sababu ya dini lakini mwanawa anasubiri uondoke apate ile hela wewe ndio nimchelewesha kwa baba yangu antembelee utajiri wangu ule mwisho ukichelewa sana atakuuwa na haya yanatokea katika miji ya Kiislamu watu wanafanya hivyo ili kuhami jambo hilo dhuru katika mfumo wa sawa sisi wenyewe na watoto wetu watu wafanye shughuli zao lakini wasilateansa nasibaka kamina dunia wabtaghi فيما ataaka Allah addara dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya hakatazi mtu utafuta usafiri nyumba nzuri akao mkenetaka kapata watoto akafanya kadha akaishi vizuri akala vizuri yote yapo haimaanishi kwamba ukifanya hivyo ukhalifu dini yako nafahamiana ya sio ndam hayo ndo maneno ambayo eh nimetaka nihitimishie mazungumzo yangu. muomba hapa azungumze kama dakika tatu wakati umekwenda. Lakini atie eneo hata dakika 2:3 tu kuhimiza na kuombeni tuko pamoja na tunafunga ile tulizungumza hapa. So hata dakika 2:3 tatu tutakuwa kidogo azungumze kutilia mkazo tu jambo hili kama nasaha kwa watu ambao na Allah subhanahu wa ta'ala walipikhairi wale viongozi wa msikiti huu na kadhalika watu ambao wamefanya subra kukaa kusikiliza na Allah subhanahu wa ta'ala atie tawfik katika haya na aweke baraka katika ilmu zetu na umri wetu na vizazi vyetu na mali zetu kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe maaposa yetu na wale lolotangulia katika miguso zetu na atukutanishi siku ya kiama na watu wema atukutanishe na nabii na sidiqi